«І?» «Від діда! Діда Толі!» «Того, котрій щез?» Єс. Вадим витяг із конверта вже добре зачитаного аркуша. «Ось, поглянь!» «Пише, що досі в нього був якийсь провал у пам'яті. Жив, займався бізнесом, але йому зовсім вибило, що є ми. А це пише, його раптом, наче бац по лесіні І згадав, що має жінку і внука. Пише, що зробить необхідні оборудки – Продасть по-скорому свого барлога, візьме бабки і до нас. Оце так! Софійка навіть забула вдавати байдужу. А бабуся що на це? В смислі стара? Перепитав хлопець. Ух, спочатку як завжди побісилась, кляла свою дурну голову, що колись вийшла за його гроші. Дід хоч і був сиротою, знайшов у бабиній хаті заховане ще дідове батькове золото. А потім, як листа перечитала, Вадим знайшов потрібну сторінку. «Пригадую, як малим сиротою виховувався та годувався в своєї бездітної тітки Катерини. Ти ж, совко, знаєш, його тітку Катерину давним-давно вбило громом. Ріс дід Толя в баби Олени, потім по чужих людях. Отож, стара, прочитавши таке, заявила. Видно, справді тому іродові пам'ять одібрало». Коли так, мусимо прийняти назад і простити. «Це чудово!» – застрибала з радощів. Тим паче знала більше за Вадима. «М -м -м «Я, в принципі, теж не проти!» – погодився красунчик. «Може, хоч трохи стару обламає, на місце поставить?» Розперезалася страх. На цьому новини і вичерпались. Пора б і розходитись. Дівчинка опустила очі, Приготувала слова для прощання, але все чогось ніби чекала. То що, йдемо в кафешку? Обмиваємо цей прикол? Боже, як можна? Вся романтика відразу розвіялась. І чого дурна відмовилась? Чого не погодилась? Ух, Софійка лютувала, поспішаючи додому, наче за нею сто вовків гналось. Розділ 59. До старого парку. У кімнаті на Софійку чекала ще одна несподіванка. На підлозі знайшла камінчика, обв'язаного папірцем. «Софійко, гарна погода. Може, погуляємо у старому парку, жду тебе у шість за рогом твого будинку. Вибач за почерк, Сашко!» – прочитала в записці. «Ох, тут романтики, хоч греблю гати. Але ж яке тямуще!» Здогадалася, що їй так подобається старий парк. Міг би й не підписуватись, і без того впізнала б. Взагалі-то проти Сашка нічого не мала. Зрештою, в усьому, що зроблено, його заслуга чималенька. Але як уявити, що ходить із ним по підручці старовинними алеями? Вже якщо не пішла з Вадимом... Тиняючись квартирою, не без остраху поглядала з балкона донизу, на рік будинку. Що скаже, коли той прийде? А таки ж прийде, бо слів на вітер не кидає. А якщо Вадим їх зустріне? Знову скаже, бомжик. А якщо Ірка закінчилася тим, що плюнула на все і... Вирушила до парку сама. Посадила в кошик чорнобілку і прихопила книжку для розради самотньої душі. Виходячи з під'їзду, застала в дворі гармидер. Мешканці нижньої квартири повернулися з заробітків і тепер носили речі з таксі. При цьому весело перемовлялись із бабою Валею. Виявляється, баба таки написала їм, щоб шукали нову доглядачку. А вони раптом вирішили повернутися. Покинули заробітки, закордони. «Чогось так захотілося додому», – щебетала сусідка бабі Валі. «Раніше звідси щось наче гнало в світи». А тепер навпаки, назад тягне. Погулявши парком, додому не поспішала, тож дійшла до оселі Валентинового сина. У двір ніхто не виходив. З вікон теж нічого не чути. Аж навпроти замаячили дві постаті. Валентин із сином звідкись поверталися. А він йому як дав, дзвінко щебетав до Валентина малий. Ти мене навчиш так, тату? А як же, синку? Завтра знов на стадіон, правда, тату? Ні, післязавтра. Мені завтра до Києва треба з'їздити.